Три кроки вбік, і я опиняюсь там, звідки прийшла. А потрібні п'ять чи шість кроків до арки – нездоланна межа. Отже, чорна фігура біля неї залишилася на своєму місці. Спостерігати за дівчинкою, що риє у палісаднику, підземний хід. Абсолютно незважаючи на те, що за коротка спідничка – Надто високо відкриває її перемазані зеленкою і глиною ніжки. Я ледь не застогнала від безсилля і розпачу. Мені нічого не лишалося, як піти до тролейбусної зупинки і поїхати додому. Я ж мусила десь перебути до вечора і знайти вихід, а краще сказати – вхід, майже у прямому сенсі. Мирось був на роботі. На столі стояли дві чисто вимиті чашки і плетений кошик з пиріжками, охайно накритий серветкою. Звісно, справа рук Томочки. Я здерла з себе огідну стару сукню, стала під душ. Прохолодна вода привела мене до тями, як п'яничку у витверезнику. «А може, пішло воно все під три черти?» – подумала я. Умовлю Мирося узяти путівки і дременути куди подалі. В Італію, на Борнео, чи хоча б до Хорватії. Це, як вважає Мирось, найкращий спосіб зняти стрес. Поїхати світ за очі і ні про що не думати. Клацати фотоапаратом, сидіти в ресторанах, Гомоніти із випадковими знайомими, збирати гербарій вражень. Але, як на мене, це була не надто гарна ідея. Її пригнічували розплановані маршрути. Завжди було тісно у найкращих готелях, нудно на пляжах, несмачно в ресторанах і нецікаво у натовпі. Вона любила прокладати свої стежки – по незнайомих і зовсім невизначних вуличках, відшукувати найдрібніші закутки, де на балконах висить випрана білизна, чиїсь сорочки, шкарпетки, лівчики. Її цікавило питання, хто надягне їх завтра. Сидіти у порожніх, віддалених від туристичних шляхів кав'ярнях чи на гарячих сходинках невеличких церков і розглядати бруківку, Вичитуючи у ній чиїсь, чиї сліди. І тоді, саме тоді, світ вливався в неї, мов густий нектар по самі вінця. Мирослав сердився і казав, що вона не розуміє краси, що дикунка, і зовсім не вміє жити серед людей, і що, незважаючи на зовнішній блиск, їй ніколи не досягти злагоди між внутрішнім і зовнішнім світом. Їй завжди хотілося якнайшвидше повернутися у свою нірку. Хоч як це дивно – розкрити книжку чи увімкнути автентичну музику. Словом, коли Ніка вивчала світ на одинці, він здавався загадковим і незбагненним. Коли ж їй тицяли указкою у ліпнину храмів, загадка зникала а у крамницях взагалі сходила на пси. Її дивували люди, що накуповують речі і повертаються до туристичних автобусів з великими паперовими торбами, на яких написано назви модних бутиків, таких самих, які є по всьому світі. Купували лише наліпки на холодильник. А більш за все, утомлювала необхідність спілкування, вона не уявляла, як можна вимовляти якісь фрази, аби лише прочистити горло і сколихнути повітря. Люди не можуть і не вміють мовчати. Їм здається, що тоді вони втратять свою людську сутність, яка полягає у тому, щоб говорити. Скільки разів і вона штучно, як радив лікар, привчала себе вести світські бесіди, і усе марно. Намагалися вчитися в інших погода, ціни, якість харчування. Про все це треба було говорити. І коло цих розмов майже ніколи не розширювалося.